«Я знаю, вставай!» «Що ти хотіла, Уласіхо? здивувався у голос Довгопол, устаючи на зустрічі за столу, на якому білів один однісінький папірець. «Прийшла білити!» «Білити?» – ще більше здивувався Довгопол, і навіщо собі йшов на вкруг принесеного Юр'яною відраз вапнув. «А хто тобі сказав білити?» Юріана тугіше зав'язала хустку і вже помішувала лопаткою осіле вапно. Тим часом попереці внизу живота нечиста сила помішувала ватру, докладаючи туди все сухих і сухих трісок. У лазій був казав, як ішов у бозну. Вона трохи різкувато підвела очі на довгопола і м'яко так м'яко, що можна було лягти на ті слова докінчила. Та же свято у нас завтра, велике свято, ви що, забули? Тепер Довгопол дивився на неї так, ніби вона хотіла запалити сільраду. Завтра? Це у нас завтра свято революції, з притиском підтвердив. А у вас, наскільки я знаю, свято післязавтра, Дмитрія. Вона лише чула, що він її паралізує очима. Косить на повал як мертву у вузькій продовгуватій кімнаті сільради далеко і нести не треба буде Дзвіниться по через дорогу і цвинтар там же а у нас і завтра і післязавтра як ви того не знаєте пане товаришу діти у хаті у мене дінки плетуть завтра на браму до школи понесуть вони так чекають завтрашньої днини Співанки вчили, сама чула, як колохудоби співали. Усі чотири хлопці, ви ж знаєте, які у нас хлопці. А ви що, не хочете, аби у вас було побілено до свята? Я й вдома білю перед великодним. Юріана хотіла передихнути, та лише облизала губи. Вона загубила думку, вона все загубила, і стоїть перед довгополом як дурна, як німа, як темна. Вона не знає, чи дивитися на довгополе, чи у відро. І вона сама бере двоє крісел з-під стіни і хоче нести на двір. Чого це я не хочу, уласіхо? Довгопол також береться за стіл. Побілити до свята треба. Це добре, що ти захотіла побілити. Ти в товарниці найкраща білильниця. Правда? Але, може, сьогодні тобі не треба нічого робити? Мною орати можна, «Сьогодні!» – тільки й сказала тихо. Довгопол вернувся, коли вікна були протерті, підлога вимита і гілочка ялиці затикана за віконну раму. Але Довгопол вернувся якийсь дуже злий. Мовчки поправив стіл і стільці, і Юр'яна вже збиралася висунутися у двері без «будь здоров!» «Бесіди тепер не буде, але це на сьогодні не буде». «Довопол з села не тікає. Дітького не візьме, і вона з села по своїй волі не збирається. Вертайся, Уласіхо!» – занадто голосно і сердито вернув її з дверей. У ній обірвалося усе так, як урвалася вчора дитина. Велика гарячність шугнула в мозок. «Сідаю тут!» – Довопол висунув два стільці і сам сів навпроти так близько, що ще трохи, і вона оглухне. Ні, вона вже оглухла. Вона його не чує. Він щось питає, а вона його не чує. Що він питає і чого вона так боїться? Якби встидалася, то боїться чути його і говорити боїться. Юр'яно. Він покликав її по імені. Як він знає її ім'я? Що він з неї хоче? Юр'яно. Найліпше отак тримає руку у неї на коліні, найтисне, найломить її кістки, лиш не кличе по імені, бо нічого доброго з того не буде. То хто сказав тобі білити у сільраді? Нащо йому ця дурничка? Взяла жінка та й вибілила. Може, за поману хотіла зробити. Він що не знає, що перед Дмитрієм три тижні дідівні, що за поману треба давати. А вона взяла й вибілила за поману то хто тобі наради іти до мене білити? Боже, колись вона падала у скалу і не вбилася, а тут боїться. Сама собі сказала, а нащо що на чоловіка наговорила? Грім звалив її замертво. Не я наговорила, я не знаю, хто на нього наговорив. Юр'яна кричала і плакала, плакала і кричала, бо що вона це робила? Вона на дітей ніколи не кричала. Юрчик з Хвидоськом вимастили смальцем підлогу у хаті, аби блистіла краще, і вона на них не кричала. Вона при злогах не ґвалтувала, а з неї душа виходила. То нащо вона кричить на довгопола? Що вона хоче криком зробити? Ану, будь тихо, довгопол сказав, якби попросив. Юр'яна зів'яла, дивилася йому в очі. Вона би висповідалася йому, як перед причастям але вона лихе про нього думає, про Довгопола. Ти маєш панську голову, Юр'яну, а таке дурне придумала. Чого він говорить так жалісно? Не у нього забрали, а у неї забрали у Ласія. І чого він мовчав, як знав, ірод проклятий, сам же, може, й сказав брат, а тепер лице собі робить? Знав. Певно, що знав, але знущається ірод, іскаріот. Вона кров'ю сходить, а він ще нібито жалів, москаль проклятий, вона йому чоботи хотіла цілувати, а він коляду за тата наймав, та за татовими кістками у гробі кидає від такого сина. То чого ти плачеш і мовчиш? Ти по-людськи не могла прийти? По-людськи? А я що, прийшла по-свинськи? Ти прийшла мене просити за Уласія, так? За Уласія прийшла, але я сам не знав, Юр'яно. Тепер уже довго пол кричав на неї. Голова приїхав із Вижниці і сказав мені, годину перед цим сказав, Христом Богом клянуся, що не знав. А якби знали, то й що?